Kapittel 24 «Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig i det niende året, i den tiende måneden, på den tiende dagen i måneden, og det lød. Menneskesønn, skriv opp for deg selv navnene på dagen, nettopp denne dagen. Babylons konge har kastet sig over Jerusalem, nettopp på denne dagen. Og formuler et ordspråkaktig utsagn om det opprørske hus, og du skal se si om dem.» Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Sett over gryten med vid åpning. Sett den over og held også vann i den. Samle stykker i den, et hvert godt stykke, lår og bog. Fyll den, ja, med de beste ben. Ta de beste sauvene og stable dessuten vedkubbene i en ring under den. Kok den stycker, Kok også dens ben mitt i den.» Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Ved blodsutgytelsenes by, gryten med vi åpning. Dens rust er i den, ja, dens rust er ikke gått av den. Ta stykke for stykke ut av den, det må ikke kastes lodd om det. For dens blod har vist seg å være mitt i den. På den skinnende, nakne overflaten av en steil klippe lot hun det renne. Hun heldte det ikke ut på jorden for å dekke over det med støv. For å la den voldsomme harmen stige opp, for å fullbyde hevn, har jeg latt hennes blod renne på den skinnende, nakne overflaten av en steil klippe, for at det ikke skal bli dekket over. Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. «Ve blodsutgjytelsenes by, og så jeg skal gjøre bålet stort. La vekubbene bli mange, tenn illen, kok kjøttet grundig.» og tøm ut kraften, og la benene bli rykende varme. Still den tom på dens kull, for att den kan bli het, og dens kobber skal bli opphetet, og dens urenhet skal bli smältet mitt i den. La dens rust bli fortært. Vanskeligheter. Det har gjort en trett, men den store mängden av dens rust går ikke av den. I illen med dens rust. Det var løsaktig oppførsel i din urenhet. Derfor måtte jeg rense dig, men du blir ikke ren for din urenhet. Du blir ikke ren mer før jeg får stilt min voldsomme harme på deg. Jeg, Jehova, har talt. Det skal komme, og jeg vil gripe inn. Jeg skal ikke la det være, og jeg skal ikke være bedrøvet eller føle beklagelse. Etter dine veier og etter dine gjerninger kommer de i sannhet til å dømme deg, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, se, jeg tar fra dig det som er atroverdig for dine øynene, ved et slag, og du skal ikke slå dig for brystet, og du skal ikke gråte, og dine tårer skal ikke renne. Sukk uten ord, for de døde skal du ikke holde sorg. Ditt hodeplagg skal du binde på dig og dine sandaler skal du ta på dine føtter.» og du skal ikke dekke til barten, og mens brød skal du ikke spise. Og jeg begynte å tale til folket om morgenen, og etter hvert, om kvelden, døde min hustru. Näste morgen gjorde jeg da akkurat som jeg hadde fått befaling om. Og folket sa gjentatte ganger til mig. «Skal du ikke fortelle oss vad disse ting som du gjør har med oss å gjøre?» Da sa jeg til dem, «Jehovas ord er kommet til mig og det lyder, si til «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg vannheliger min helligdom, deres styrkes stolthet, det som er atroverdig for deres øyne, og det som deres sjel har medyng med, og deres sønner og deres døttere, som dere har latt bli igjen, for sverde skal de falle. Og dere vil måtte gjøre akkurat som jeg har gjort. Bartene skal dere ikke dekke til, og mennes brød skal dere ikke spise.» og deres hodeplagg skal være på deres hoder, og deres sandaler på føttene. Dere skal ikke slå dere selv jammer, og dere skal heller ikke gråte, og dere vil måtte råtne bort i deres misgjerninger, og dere kommer virkelig til å stønne over hverandre. Og Ezekiel er blitt et varsel for dere. I samsvar med alt det han har gjort skal dere gjøre. Når det kommer, da skal dere sannelig kenne at jeg er den suverene Herre Jehova. Og du, menneskesønn, Vill det ikke være på den dagen da jeg tar deres festning fra dem, det vakre som de jubler over, det som er atroverdig for deres øyne, og det som deres sjel lengter etter, deres sønner og deres døttere? Vill det ikke være på den dagen at den unnsloppende kommer til dig for å la ørene høre? På den dagen skal din mun åpnes for den unnsloppende, og du skal tale og ikke lenger være stum og du kommer visselig til å bli et varsel for dem, og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.»